פרק י"ב: ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. ציחו מלך האמורי היושב בחשבון, מושל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני והערבה עד ים כנרות מזרחה, ועד ים הערבה ים המלח מזרחה, דרך בית הישימות ומתימן תחת אשדות הפסגה. וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי. ומושל בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון. משה עבד אדוני ובני ישראל יקום ויתנה משה עבד אדוני ירושה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה ואלה מלכי הארץ אשר היכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העולה שעירה, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם. בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החיטי האמורי והכנעני הפריזי החבי והיבוסי. מלך יריחו אחד, מלך העי אשר מצד בית אל אחד, מלך ירושלים אחד, מלך חברון אחד, מלך ירמות אחד, מלך לכיש אחד, מלך עגלון אחד, מלך גזר אחד, מלך דביר אחד. מלך גדר אחד, מלך חורמה אחד, מלך ערד אחד, מלך לבנה אחד, מלך עדולם אחד, מלך מקדה אחד, מלך בית אל אחד, מלך תפוח אחד, מלך חפר אחד, מלך אפק אחד, מלך לשרון אחד, מלך מדון אחד, מלך חצור אחד, מלך שמרון מרואון אחד, מלך אכשף <שמרון> אחד, מלך תענך <אחשף> <מלך> אחד. <מלך> מלך מגידו אחד, מלך קדש אחד, מלך יוקנעם לקרמל אחד, מלך דור לנפת דור אחד, מלך גויים לגלגל אחד, מלך תרצה אחד, כל מלכים שלושים ואחד.